який він добрив, сподолував до приміщення музею. Вони встигли просохнути від тих сліз, які не самохідь, у нього з очей, коли, плачучи мовчки, мати гресила його на порозі дому, коли притискав його до грудей батько, читаючи другу молитву. Як притихлі, також і сльозами на очах дивилися на Сашка його сестри і братик. Вчорашнє роздратування, яке піднялось, було в нього, коли мама почала вмовляти його не йти на війну, і зависла у повітрі нещасливо батько-мовчазна задума і врешті похапливе, безмістовне збирання Сашка у дорогу. Все це вранці змінилося раптовим страхом полишати домівку. Підвівся Осажковий страх незнаного, незвіданого, страх опинитись без рідних, і Зашко сам злякався свого страху ще більше, злякався, що раптом не сташить у нього духу. Раптом виявиться, що він, боягуз, відмовник зрадник, ні. І він швиденько попрощався із батьками, і меншою дітворою, прожугом майже кинувся геть. Зараз лише озирнувся і побачив як усі рідні його разом стоять на порозі дому і дивляться йому світ. Він почимчикував швидше, вже не роззирався, і сльози текли йому по щоках. Сашко опустив голову і йшов так довго, не втираючи сліз, аж вони всохли самі. Настрій печалі поволів шух Сашко, Наслинив носовичка, якого дбайливо всунула мама йому у кишеню із вишитою нею ж монограмою ОП, і дбайливо протер очі, що хтось би із товаришів міг запідозрити, що він плакав або щось таке. Почали б кипкувати, а це було б у їхньому горті зараз найдошкульніше. Якщо хтось перейме тебе у якийсь дитячий, нечоловічий, немужній звичці чи дії... Щодо мужності, то Сашкові вже доводилось не раз чути різні історії про походеньки вдалих коханців, містечкових донжуанів чи знайомців київських повій. Він червонів при таких розповідях, хвилювався аж до трему у колінах, але намагався нічим цього не зрадити. Не запитання знизу плечима або запрещливо хитав головою, але мовчки – Можна навіть голосу свого хвилі такої розмови боявся, аби не зрадити свою ніяковість, свіжагучий інтерес до таєни іншої статі, до того, що стоїть за бар'єром першого досвіду і водночас не викрити несамохіть своє цілковите незнання, нерозуміння, не усвідомлення того, що можна і що не можна, де правда і де гріх. І відтак подив, чому попри усю гріховність таких чинів є люди, що живуть так грішно і радіють цьому, і ж можуть бути водночас і патріотами, і справжніми українцями. І таких запитань народжувалось мільйон. Найближчим другом Сашка був Витько Туркевич, який поїхав на різдвяні в Акації, десь з родичів на Житомирщину. І мав би вже і приїхати, але досі не з'явився. Чи прийде він позаписуватись до українського війська, чи прийде, чи встигне, Сашко тепер не знав. І це також особливо боліло йому зараз, бо без Витька усе було якось не так. Осе ніби бракувало зараз Сашкові однієї руки. Він думав нині про Витька незупинно, усе сподіваючись, що той такий появиться в останню хвилину. Витька досі не було у Києві. І зараз Сашко, ідучи повз Володимирську гірку, зітхнув, намагаючись уявити, як і коли Туркевич може дістатись до Києва. І коли вони, новітні стрільці, поїдуть на місце боїв. Туркевичі жили також на Подолі, відносно далеко від Киселівки, де оселився отець Василь Пипський з родиною. Щойно організувалась українська гімназія, і Сашко опинився в одному класі із Витьком Туркевичем. Першого ж дня виявилося, що їм по дорозі додому. І оцих два роки вони були геть нерозлучні. З Витьком Сашкою ділився усім, що почував і думав. Майже усім, якщо точніше, то деякі речі він Ще просто не вмів вимовити чи висловити, але зрозуміло було, що якщо з кимось може говорити відверто, то тільки з Витьком. Батько Витька був залізничний а вдома ще молодший брат і мама, родина свідомо українська. Витько високий, худролявий, короткозорий, окуляри, однак, надівав тільки в гімназії. Хоч зазвичай носив їх із собою повсякчас. Жвавий, завжди усміхнений, дотепний веселун. Таким батько був у компанії товаришів на людях. А от із Сашком він відкривався мрійливим і замисленим, тонким, вразливим і ніжним душею. Те, що приховував від інших, довіряв тільки Сашкові. Політичні ідеї – Вирвали у Туркевичі, він запалював і Сашка, який натомість приносив Водькові свою глибоку релігійність, внутрішню переконаність і віру в добро, любов до ближнього. «Лише пізнавши гріх, можна його відкидати або приймати», – наголошував Туркевич.